Deși scrisă cu mulți ani în urmă, cartea moartea unui guru de Rabi Maharaj este mai actuală ca oricând. Însetați de absolut, căutând pacea sufletească și împlinirea lăuntrică, dar necunoscând cum pot ajunge la acestea, oamenii se lasă seduși de promisiunile false ale religiilor orientale. Dacă în anii 70 influența religiilor orientale asupra occidentului cândva creștin reprezentau un pericol, azi aceste religii au în acest spațiu tot mai mulți adepți. Din ce cauză s-a ajuns aici atât timp cât creștinismul, veți afla și din experiența lui Rabbi Maharaj, are cea mai bună ofertă atunci când vorbim despre împlinirea lăuntrică, despre pacea și liniștea pe care doar Isus Hristos le poate da. Să fie oare din cauza că Occidentul a predicat mai mult o religie decât o relație vie cu creatorul ei? Iar oamenii neîmpliniți spiritual au început să caute în altă parte? Valoarea mărturiei pe care vă invit să o ascultați pe parcursul a 20 de episoade este dată de faptul că autorul a fost profund implicat în practicarea meditației transcendentale și a exercițiilor yoga, așa cum se practică ele în religia hindusă, până când a realizat că, de fapt, drumul pe care pornise nu ducea nici de cum spre fericire, ci spre dezastru. Vă invit să ascultați azi episodul 16. Capitolul 18, acolo unde răsăritul întâlnește apusul În Londra viața mea urma să ia o întorsătură dramatică într-o direcție la care nu m-aș fi așteptat niciodată. După ce a avut loc mi-am dat seama că Dumnezeu o plănuise și El m-a pregătit. Înainte de aceasta o tragedie a lovit familia noastră din Trinidad și eu am regretat că nu eram acolo ca să o mângâi pe ma. La scurt timp, după ce am ajuns la Londra, a sosit o telegramă care anunța moartea zguduitoare și neașteptată a unchiului de Onarin, cu care fusesem cândva atât de apropiat. La fel ca Nana, a murit brusc în urma unui atac de cord. Numai că unchiul de Onarin a avut acel atac fatal când era mult mai tânăr decât Nana, la vârsta de 37 de ani. Ma a suferit foarte mult. Mai târziu am primit o veste oarecum încurajatoare. Fără să știe nimeni, unchiul de Onarin avusese o discuție lungă și serioasă despre Hristos cu un tânăr hindus convertit la creștinism. Te rog, roagă-te pentru mine," îi ceruse el în mai multe rânduri. Am aflat de asemenea că în timpul unei puja, ținute pentru el, unchiul meu s-a ridicat brusc și a plecat, lăsându-i pe pandit și pe ceilalți cu gura căscată și a refuzat de atunci să mai participe la vreo puja." Speram din toată inima ca unchiul de onarin să-l fi primit pe mântuitor înainte de a fi fost prea târziu. Moartea lui bruscă mi-a reamintit cât de scurtă și nesigură este de fapt viața. M-am bucurat că mă predasem deja și mă încredințasem în mâna Domnului ca să facă cu mine orice dorea el. După ce am lucrat într-o fabrică, am intrat la un colegiu pe care mi l-a recomandat unchiul cu mar pentru studii premedicale. Imoralitatea de acolo m-a îngrozit. Credința mea în Hristos a fost cunoscută într-un mod simplu și neașteptat. În a doua sau a treia zi de școală, la ora de chimie, stăteam în rândul din față. Pe acul meu de cravată era scris cu litere clare, Iisus nu părăsește niciodată. Profesorul s-a oprit brusc în mijlocul cursului și s-a plecat în față ca să privească mai îndeaproape acul de cravată. Isus nu părăsește niciodată?" A citit el cu voce tare, cu un ton batjocoritor, amestecat cu sarcasm și surprindere. Chiar crezi asta?" Am răspuns cu o voce hotărâtă. Da, cred asta din toată inima mea. Isus nu m-a părăsit niciodată până acum." Ei, poftim! Cine ar fi crezut?" a exclamat lectorul. Fețele uimite ale studenților păreau să spună, este oare posibil să avem în această clasă pe cineva care să creadă în Biblie? Și este și un indian din Est. Surprinzătoarea veste a făcut ocolul colegiului, iar eu am devenit un om cunoscut. Nici nu puteam să mă așez bine la masă ca să-mi iau prânzul că și apăreau 15 sau 20 de studenți, deseori din țări diferite, care își aduceau scaunele și se așezau în jurul meu. Începeau îndată și întrebările. Crezi într-adevăr în Dumnezeu? De ce? Ce crezi despre evoluție? De ce mai avem nevoie de Dumnezeu? Nu a explicat știința totul? Cum poți crede într-o înviere? De ce nu crezi în reîncarnare? Unii voiau să mă șicaneze sau să mă contrazică, dar mulți căutau cu seriozitate adevărul. Centrându-mi răspunsurile pe cuvântul lui Dumnezeu, am putut să discut orice subiect despre știință, religie, politică sau psihologie cu scopul de a-i câștiga pentru Hristos. Unii l-au primit. Deși eram ocupat cu studiile și cu clasa tot mai numeroasă de la școala duminicală la care predam, îmi găseam timp să merg regulat în Hyde Park, Piccadilly Circus, Trafalgar Square și Portobello Road ca să vorbesc despre Hristos cu oricine ar fi ascultat. Astfel am început să cunosc un număr tot mai mare de toxicomani și am făcut o descoperire neașteptată. Unii dintre ei trăiau sub influența drogurilor aceleași experiențe pe care le avusesem eu prin yoga și meditație. I-am ascultat uimit descriind lumea frumoasă și plină de pace în care intrau cu ajutorul LSD-ului o lume ale cărei culori erau vii, strălucitoare, amestecate și ale cărei sunete mi erau mult prea familiare. Bineînțeles, mulți dintre ei avuseseră și experiențe neplăcute datorită drogurilor, dar majoritatea toxicomanilor erau la fel de îndărătnici în ascultarea acestor avertismente, precum fusesem eu odată când practicam yoga. Eu nu am avut nevoie de droguri pentru a avea viziune altor lumi și ființe ciudate, să văd culori strălucitoare, să mă simt una cu universul și să am sentimentul că sunt Dumnezeu, le spuneam eu. Le-am avut pe toate prin meditația transcendentală, dar a fost o minciună, o capcană a duhurilor care puneau stăpânire pe mintea mea atunci când eu îmi relaxam controlul asupra ei. Sunteți înșelați, singura cale de a găsi pacea și împlinirea pe care le căutați este prin Hristos. Faptul că eu știam despre ce vorbesc ei și că trăisem toate stările acestea fără droguri a determinat pe mulți toxicomani să ia în serios ceea ce le spuneam. Câteodată vizitam un prieten dependent de drog în apartamentul lui pentru a-i vorbi despre Cristos. Într-o zi, mergând la unul din ei, am găsit ușa deschisă. Ne răspunzând nimeni la bătăile mele insistente, am intrat înăuntru. Un radio dat la maxim emitea o muzică rock gălăgioasă și lumini colorate umpleau toată camera. În mijlocul camerei stătea prietenul meu pe podea, răsucindu-se și făcând mișcări ciudate, dar pentru mine familiare, cu brațele și corpul. Pet, am strigat, dar părea la fel de inconștient de prezența mea cum fusese și tata timp de aproape opt ani. Pet, am strigat tare de mai multe ori, dar a fost imposibil să-i atrag atenția. El se afla într-o călătorie a drogului, într-o altă lume, așa cum fusesem și eu deseori, numai că prin intermediul iogăi. Când am ajuns, din nou în camera mea, am îngenunchiat și am strigat către Dumnezeu pentru prietenul meu. Mă întristase cumplit să-i văd mișcările acelea, exact ca cele ale dansatorilor dintr-un templu hindus. De fapt, Pat începuse să se intereseze de hinduism datorită experiențelor sale cu droguri. Cât de tare mă întrista să-l văd că-și de sufletul și își ruinează trupul în niște experiențe despre care știam că vin de la demoni. Un alt tânăr toxicoman vizita niște chiriași din clădirea în care se afla apartamentul unchiului Cumar. Îmi plăcea tare mult să-l ascult pe acest rălucitor absolvent al Cambridge-ului, un geniu muzical, cântând piesele clasicilor la pianul pe care unchiul îl ținea pe coridor. Am avut discuții lungi și serioase. Deși Michael nu studiase niciodată hinduismul și nici nu avusese niciun contact cu hindușii, l-am întrebat în mod special acest lucru, concepțiile lui despre Dumnezeu, Univers și existența umană erau exact acelea pe care le avusese eu pe când eram yoghin. Am fost peste măsură de uimit când mi-am dat seama că prin experiența cu droguri fusese câștigată de partea filozofiei hinduse. Pentru că mă preocupau în mod deosebit, am început să petrec tot mai mult timp cu acești toxicomani. Am început să mă rog serios pentru ei și să reflectez la faptul că atât împătimiți ai drogurilor, deși nu toți, au avut aceleași experiențe ca ioginii, ce obținea unul prin droguri, avea și celălalt prin meditație transcendentală. Am aflat că drogurile produceau modificări ale conștiinței identice cu cele trăite în meditație, înlesnindu-le demonilor posibilitatea de a le manipula creierul și de a crea tot felul de trăiri aparent reale, care erau de fapt feste jucate minții. Aceleași duhuri rele care mă conduseseră pe mine spre o meditație tot mai profundă, pentru a câștiga controlul asupra mea, se ascundeau evident și în spatele mișcării narcoticelor în același scop diabolic. Am început să văd aceeași strategie satanică în spatele drogurilor, a meditației, a libertății sexuale și a rebeliunii tineretului exprimată în mișcarea hippie, care tocmai își făcea debutul în zilele acelea și era întrupată într-o anumită muzică ca cea a formației Beatles sau Rolling Stones. Îmi amintesc de un concert al formației Rolling Stones la care s-au adunat vreo 250.000 de persoane în Hyde Park după moartea lui Brian Jones în urma unei supradoze. Erau la fel de îndrăgiti în muzică cum erau în hashish și în LSD. Cel mai mult m-a surprins să descoper că filozofia care stătea în spatele drogurilor, rebeliunii și muzicii rock era în esență hinduismul. Aceeași minciună despre unitatea tuturor formelor de viață, vegetarianism, evoluând spre unirea cu universul și posibilitatea de a face ce vrei. Hinduismul propovăduiește că darma fiecărui om, regulile de conduită, diferă de la un individ la altul și trebuie descoperită de fiecare în parte. Nu există un cod moral valabil pentru toți. Krishna a spus că omul poate alege orice drum pentru a ajunge la el. Am descoperit că mii de tineri nu se mulțumeau doar cu drogurile, apelau și la meditația transcendentală și la diferite alte forme de yoga. Toată gândirea le era întunecată de misticismul oriental. Aproape toți au început să accepte reîncarnarea, lucru care punea capăt oricărei credințe în învierea lui Hristos. Cele două sunt absolut opuse. Treptat și cu o neliniște tot mai acută, am ajuns să fiu convins că Satan dirija din umbră o invazie a Occidentului cu misticismul oriental. Vedeam că puțini creștini îi înțelegeau cu adevărat planul și erau pregătiți să lupte împotriva lui. Oare se putea ca Dumnezeu să mă pregătească pe mine, un fost hindus, să trag semnalul de alarmă milioanelor de oameni din Occident care cădeau în mrejele filozofiei orientale? Am început să mă rog cu toată seriozitatea în legătură cu acest lucru. Era limpede că Dumnezeu avea un plan cu viața mea, chiar dacă nu înțelegeam noua direcție în care urma să mă conducă în scurt timp. Era minunat să simt din când în când grija lui Dumnezeu pentru nevoile mele, călăuzirea și protecția lui de neconfundat. Prima predică creștină pe care o auzisem fusese din psalmul 23 despre postorul cel bun. Acum parcă voia să-mi arate că eu făceam parte din turma lui și eram în grija lui. Într-o dimineață trebuia să mă duc la examen, dar nu aveam bani pentru biletul de autobuz sau metrou. După ce m-am rugat pentru acest lucru, m-am dus în stația de autobuz, ca de obicei, și m-am așezat la coadă. Chiar înainte de a sosi autobuzul, o femeie a venit la mine și mi-a pus în mână o bancnotă de 5 lire, insistând să o accept. Îl câștigasem pe soțul ei pentru Hristos cu câteva săptămâni înainte și ea era recunoscătoare pentru asta. Eu nu-i dădusem niciun motiv să bănuiască că aveam nevoie de bani. Numai Domnul a putut să-i spună și să o aducă acolo tocmai în acele momente. Într-o altă dimineață când plecam spre școală, am avut impresia că trebuie să mă întorc în camera mea să mă rog pentru siguranță. Asta am și făcut, după aceea am plecat. Stând la coadă în stație, am simțit că trebuia să urc în autobuzul cu numărul 6, care tocmai sosise, deși numărul 52 pe care îl luam de obicei era doar la câteva secunde în urma lui. Fără să înțeleg de ce, am sărit în el. Abia s-a depărtat autobuzul puțin de stație când am auzit un scrâșnet groaznic de cauciucuri. Am întors capul și am văzut o mașină scăpată de sub control intrând direct în șirul de oameni care așteptau autobuzul. Am sărit jos și am încercat să ajut. Era îngrozitor și eu ar fi trebuit să fiu unul dintre cei morți sau răniți. Deși îmi părea extrem de rău pentru ei, mi-am exprimat recunoștința către Domnul pentru că îmi salvase viața. În ziua următoare, ziarele prezentau pe larg tragedia. Șapte persoane fusese răucise, iar șase rănite grav. l ascultam pe Billy Graham la radio ori de câte ori aveam ocazia și consideram mesajele stimulatoare și de mare ajutor. Pe la începutul anului 1970, el a început să anunțe o mare evangelizare pentru orașul Dortmund, Germania, care urma să fie retransmisă de televiziunea cu circuit închis pe marile stadioane a 39 de orașe de la Amsterdam la Zagreb în 11 țări. Dr. Graham a făcut un apel către creștinii din Europa pentru a se uni în acest mare efort. În timp ce mă rugam lui Dumnezeu să scoată miile de lucrători creștini de care va fi nevoie, am simțit în mine o convingere tot mai adâncă că numai rugăciunea nu era de ajuns. Trebuia oare să părăsesc școala și să merg la Dortmund? Nu părea o decizie înțeleaptă. Eram în anul 3 și așteptam cu nerăbdare să devină doctor. Mi-au revenit în minte amintiri din acele prime zile emoționante când am devenit creștin. De la bun început dorisem să vorbesc lumii despre Hristos. Încă de când eram la liceu, mă așezasem pe genunchi și cerusem, Doamne, fă să predic Evanghelia la un milion de oameni. Părea o rugăciune imposibil de îndeplinit pentru că la vremea aceea nu erau atâția oameni în tot Trinidadul și totuși crezusem cu adevărat că Domnul o va îndeplini. Când Oswald G. Smith organizase niște întruniri în Port of Spain, am asistat și eu, amintindu-mi de numele de pe broșura care îmi fusese lăsat lângă pat, la spital. În ultima seară, el îi invitase într-o sală de rugăciune pe toți cei care voiau să-și dedice viața lucrării pentru Hristos. Răspunsese -ră câteva persoane prea bătrâne, după părerea mea, ca să mai aibă mulți ani de la Domnul eu cred că se află aici un tânăr care este chemat de Domnul," spusese doctor Smith. Dumnezeu vrea să-l folosească pentru a aduce mii de suflete la Hristos. Îl vom mai aștepta încă un minut." Nimeni nu s-a mișcat. Doamne, nu știu dacă eu sunt acel tânăr, dar mi-ar place să fiu eu." M-am rugat fierbinte, m-am ridicat și am mers în sala de rugăciune." Când dr. Smith s-a rugat pentru mine, am simțit într-adevăr că voi deveni evanghelist. Eram atât de tânăr pe vremea aceea, aveam 22 de ani. Când am auzit chemarea lui Billy Graham, m-am alăturat și eu rugăciunilor către Dumnezeu de a scoate mulți lucrători creștini de care va fi nevoie pentru evangelizarea din Dortmund. Pe când eram implicat în această mijlocire sinceră, domnul parcă mi-a spus Rabi, acum a venit vremea. Am răspuns în inima mea, da, Doamne. Această decizie avea să-mi schimbe întreg cursul vieții și am luat-o atât de repede și de ușor. Învățasem să mă încred în Domnul, și în inima mea era pace, chiar dacă nu știam cu adevărat ce mă aștepta. Știam doar că această chestiune fusese stabilită odată pentru totdeauna. Nu voi fi doctor. Dar durerea pe care o simțeam renunțând la asta era mai mult decât compensată de siguranța că păstorul cel bun mă va călăuzi la fiecare pas, chiar dacă făceam doar câte unul odată. În noaptea aceea am avut din nou visul pe care mi-l dăduse Domnul la scurt timp după ce am devenit creștin. Stăteam pe un câmp verde intens alături de Isus. Luându-mă de mână, El m-a dus pe un deal acoperit cu iarbă. Când am ajuns în vârf, am văzut pe partea cealaltă a dealului mii de oameni care ne priveau, așteptând ceva de la noi. arătându mulțime aceea, Isus a spus, Predică! M-am trezit foarte impresionat din acest vis acum după ce îl visasem a doua oară, simțind că aveam confirmarea de care era nevoie pentru o decizie de o asemenea importanță. Cred că Dumnezeu vrea să mă duc în Germania ca să ajut la întrunirile lui Billy Graham din Dormund, i-am spus unchiului Cumar în dimineața aceea. Plec peste câteva zile. Dar ce faci cu școala, rabii?" a exclamat el. Ai să te întorci la timp ca să apuci noul trimestru?" Cum puteam să-i spun că renunțasem la planurile mele de a mă face doctor când el fusese atât de entuziasmat de asta?" Nu sunt sigur, i-am spus, sperând că nu va examina mai îndeaproape problema. Părea mulțumit. Va fi mai ușor să-i spun totul mai târziu. Adevărata mea îngrijorare era în legătură cu bunăstarea spirituală a celor pe care îi condusesem la Hristos în Londra. Era un oraș atât de dificil pentru tinerii creștini cu multiplele lui capcane spirituale și ispite. Nu mi-era atât de ușor să părăsesc acești convertiți care însemnau atât de mult pentru mine, dar știam că mă puteam încrede în Domnul care va avea grijă de viețile lor. Acesta urma să fie un mare pas al credinței. Din micile venituri pe care le realizam, lucrând cu program redus într-o fabrică de încălțăminte de pe Oxford Street, nu reușisem să pun nimic deoparte, dar știam că eram în voia Domnului. Am dat foc câtorva punți care mă legau de trecut renunțând la puținele mele lucruri. Am spus adio unchiului meu, Londrei și carierei pe care crezusem că am să o încep aici. Cu o valijoare ce conținea tot ce aveam, și cu bani cât să-mi ajungă pentru cel mult o săptămână, m-am urcat în trenul cu destinația Dortmund, fără să știu nici măcar un cuvânt în limba germană. În Germania, de asemenea, nu cunoșteam pe nimeni. Eram ca un copil mic care pleacă într-o lungă călătorie și îi încredințează tatălui său toată grija. Deși în prima dimineață acolo mă simțeam copleșit de miile de oameni care vorbeau o limbă ciudată și mergeau grăbiți pe străzile aglomerate ale orașului Dortmund, Dumnezeu în mila lui mi-a îndreptat pașii direct spre biroul cruciada lui Graham, deși nu cunoșteam adresa. La ușa de la intrare am fost întâmpinat într-o engleză perfectă de un neamț zâmbitor cu mâna întinsă spre mine de parcă mă așteptase. Bună dimineața, veniți tocmai din India? Deocamdată din Londra, am răspuns fericit, dar sunt un indian răsăritian din Trinidad. Unde locuiți? Noaptea trecută am stat într-un hotel. O, dar nu vă putem permite așa ceva, vă vom găsi o locuință. Între timp vom servi prânzul. Locuința s-a dovedit a fi o casă frumoasă aflată în apropierea unei mari biserici, Marienkirche. Gazda mea, familia Klichkes, a fost deosebit de amabilă. Am uitat repede că eram străin pe pământ străin. Într-o sală care se afla alături de casa familiei Klichkes s-a dat o recepție pentru Billy Graham la care au participat lideri creștini de pretutindeni din Europa. Din fericire am fost și eu invitat. Printre germanii aceia bine îmbrăcați și prosperi, nu m-am simțit în largul meu, îmbrăcat în singurul meu costum, maro, ieftin și decolorat, făcut pentru clima tropicală, cumpărat cu ani de zile în urmă în Trinidad. În ciuda aspectului meu exterior, faptul că eram un fost hindus, m-a făcut dintr-o dată celebru. Mi-au fost înmânate multe invitații pentru a vizita bisericii de pretutindeni din Europa, să vestesc cuvântul lui Dumnezeu și să povestesc cum ajunsesem la Hristos. Era ca mult pentru un țăran din micuțul Trinidad, mai ales că dr. von Stiglitz, unul dintre organizatorii întrunirilor din Dortmund, m-a prezentat lui Billy Graham. Știam că predicase pe fiecare continent la mai multe suflete decât oricare evanghelist al tuturor timpurilor, că predicase la Casa Albă și că era prieten cu președinții și mai marii statului. Aproape că mă așteptam să fie un om mândru, îngânfat și distant. Din potrivă, era foarte cald, chipeș și extrem de umil. Mi-a arătat un interes real. M-a întrebat cine eram, de unde veneam și ce făceam. Înalt și frumos a trebuit să se aplece ca să mă privească în față cu ochii acei albaștri limpezi. Rabbi, am predicat Evanghelia în țara ta când erai mititel», mi-a spus marele evanghelist. Cuvintele acelea mi-au rămas întipărite în minte, zile în șir. Omul acesta predicase Evanghelia în țara mea și devenise o cauză indirectă a faptului că eram creștin. Unul din cei pe care-i convertise el o condusese pe Moli la Hristos, iar ea fusese cea care mă înfruntase și mă pusese față în față cu Evanghelia. Predicase și în India și condusese pe mulți dintre confrații mei indieni la Hristos. Încă mai predica această veste bună în toată lumea. Oare să fie posibil ca prin Harul lui Dumnezeu într-o bună zi să pot predica și eu vestea bună a dragostei lui Hristos în multe țări? îndeosebi în India? Mi se părea că nu pot spera la atât de mult. În Dortmund, ca și în India, eram atras de toxicomanii hippie și ei de mine. Mulți s-au apropiat de mine cu întrebări despre sensul vieții și existența lui Dumnezeu și credeau că, datorită trecutului meu hindus, îi puteam ajuta. Din gura lor am căpătat noi dovezi că LSD-ul era deseori un bilet de călătorie în spiritualitatea orientală. La fel ca și toxicomanii pe care îi întâlnisem în Anglia, tinerii din Germania adoptaseră de asemenea filozofia hindusă asupra vieții. Totuși își puteau da seama că ea nu răspundea la întrebările lor cele mai profunde și îmi cereau mie să-i ajut să găsească adevărul. Datorită propriilor mele experiențe din timpul meditației, puteam să le vorbesc toxicomanilor în cunoștință de cauză. Am început să simt nevoia unei educații solide. Întotdeauna fusesem împotriva seminariilor, deoarece crezusem că tratau Biblia ca pe un manual, în loc de a fi privită ca fiind cuvântul lui Dumnezeu, ce putea fi descoperit numai prin Duhul Sfânt. Știam că aveam nevoie de un curs sistematic de studiu al Bibliei și am început să-i cer călăuzirea lui Dumnezeu în această problemă. Predicile lui Billy Graham erau îndrăznețe, inspirate și dinamice simple și la obiect, oricine putea înțelege fiecare cuvânt pe care îl spunea că era plin de putere. Pe la mijlocul predicii de deschidere, în prima seară a acelor întruniri, Billy Graham a spus deodată, Vreau să vă îndemn pe voi, tinerii, să mergeți la un colegiu biblic. Puneți-vă o temelie bună ca să vă pregătiți pentru lucrarea la care vă cheamă Domnul. Cuvintele acestea m-au săgetat, ca și cum ar fi fost rostite doar pentru mine." Chiar acolo, pe loc, mi-am rededicat viața Domnului. Mai târziu, când am rămas singur în camera mea, m-am așezat pe genunchi și m-am rugat. Doamne, ia-mă și folosește-mă! Nu-ți pot plăti pentru mântuire, dar vreau să te slujesc. Pregătește-mă să fac ceva care să merite o steneala, care să influențeze mii de suflete pentru eternitate. Folosește-mă cât mai mult posibil! Pe când mă rugam, numele London Bible College mi-a venit în minte cu claritate împreună cu convingerea că Dumnezeu voia să mă duc acolo. În ziua următoare am făcut o cerere de înscriere. Cât am stat în Dortmund, am auzit deseori de un tânăr student de la Break Bible School din nordul Germaniei despre care lumea spunea că trebuia să-l întâlnesc. Voi doi aveți aceeași viziune și același drum," îmi spuneau ei. Heinz Strupler auzea aceleași lucruri despre mine. În cele din urmă ne-am întâlnit, dar niciunul din noi nu vorbea limba celuilalt, așa că am petrecut doar câteva minute împreună, fără să știm niciunul, nici celălalt că planul lui Dumnezeu era să fim apropiați și folosiți împreună în slujba Domnului în anii care vor urma. Am fi fost foarte surprinși să aflăm unde și când se vor întretăia iarăși drumurile noastre. Satsang with